18. fejezet. A doktor folytatja az elbeszélést. Az első nap harca véget ér. Összeszedtük minden erőnket, és rohantunk az erdőn keresztül, amely elválasztott bennünket a Palánktól. Minden lépésnél közelebb és közelebb hangzottak a kalózok kiáltásai. Hallottuk már a lábuk dobogását, amint futottak, és az ágak recsegését, amint keresztül törtettek a sűrű bokrok között. Kezdtem belátni, hogy nem visszük el komoly összetűzés nélkül. Megvizsgáltam a puskámon az ávárt. Kapitány, szóltam, Trelóni a legjobb lövő. Adja át neki a puskáját, mert az övé használhatatlan. Puskát cseréltek, és Trelóni azon hidegvérűen, amilyen volt a felfordulás kezdete óta, egy pillanatra hátra maradt, és megnézte, rendben van-e minden. Ugyanekkor észrevettem, hogy Gray is fegyvertelen átadtam neki a spádémat. Öröm volt nézni, amit fölkapta, és összeráncolva a szemöldökét, nagyot súhintott a kardlappal a levegőben. Testének minden mozdulatán meglátszott, hogy új emberünk meg fogja szolgálni a bérét. Még negyven lépés is az erdőszélére érkeztünk, előttünk állott a gerendavár. A palánkot körülbelül a déli oldalának a közepén értük el, és szinte ugyanabban a percben hét fölkelő, Jobb Andersonnal, a csónakmesterrel az élükön, Hangos üvöltéssel ott termettek a délnyugati sarkánál. Megálltak egy pillanatra visszahőkölve, de mielőtt még magukhoz tértek volna nem csak nekem és a lovagnak, hanem a két szolgának a gerendavárból is elég ideje volt a tüzelésre. A négylövés lövés elég rendetlenül esett, de megtette a maga hatását. Az egyik támadó rögtön a fűbe harapott, a többi pedig habozás nélkül hátat fordított és eltűnt a fák között. Újra töltöttünk, és a palán külső oldalán odamentünk megnézni az elesett matrózt. Azon már semmi nem segíthetett, szíven találta a golyó. Már örvendezni kezdtünk a sikerünk fölött, mikor abban a szempillantásban eldördült egy a bokrok alatt, és egy golyó éppen a fülem mellett süvitett el, aztán a szegény Tom Red Ruth megtántorodott, és egész hosszában végig esett a földön. Mindketten, a lovag és én, viszanoztuk a lövést, de minthogy csak vaktában célozhattunk, bizonyára csak a puskaporunkat tékozoltuk vele. Aztán újra töltöttünk, és figyelmünket a szegény tom felé fordítottuk. A kapitány és Gray éppen végig tapogatták, és én már felszemmel láttam, hogy minden hiába. Azt hiszem, hogy a gyors visszatüzelés megfutamította a támadókat, mert most minden további zaklatás nélkül átemelhettük a szegény öreg erdést a palánkon keresztül. A vérző, hörgő embert becipeltük a gerenda várba. Szegény öreg Pajtás, egy zokszó nem hagyta el az ajkát. Mint a meglepetést, félelmet vagy megadást nem ismert volna, kezdve a zavargás kitörésétől egészen addig a percig, amikor lefektettük a házban, hogy nyugodtan meghallhasson. Úgy feküdt még az imént, mint egy trójai hős apokróca mögött a hajó folyosóján, minden parancsot ellenkezés nélkül pontosan teljesített. Legfejebb dörmögött egyet magában. Jó húsz évvel idősebb volt valamennyiünknél, és most a derék, öreg, durcás képű szolgán volt a sor, hogy elköltözzék közülünk. A lovag letérdelt mellé a földre, és csókolgatta a kezét, jaj veszékelve, mint egy kisgyerek. El kell patkolnom, doktor, kérdezte. Tom, kedves pajtásom, mondottam, nem sokára haza fogsz érni. Szeretnék még egyszer közéjük durantani a puskával, felelte. Tom, szólt a lovag. Mondd, ugye, megbocsájtasz nekem. Nem illik az ilyesmi én hozzám, uram, volt a válasz. De ha már megkérdezte, legyen meg az akarata. Ámen. Néhány perc szünet után azt mondotta, hogy talán valaki elmondhatna egy imádságot. Hisz ez a szokás, uram, tette hozzá mentegetőzve. Nem sokára rá. Egyetlen szó nélkül lehette a lelkét. Az alatt a kapitány, csodálkozva láttam, hogy mennyire meg van dagadva a dereka és a zsebei körül, kezdte kirakni magából a legváltozatosabb tárgyakat. A brit nemzeti zászlót, a bibliát, egy gombolyag erős madzagot, tollat, tintát, hajónaplót és néhány font dohányt. Talált egy karcsú fenyőszálat, amely lehántva feküdt a tisztáson, és Hunter segítségével felállította a Gerendavár sarkában, ahol a fatörzsek derékszögben keresztezték egymást, aztán fölmászva a tetőre saját kezével ráerősítette, és fölhúzta az zászlót. Ez úgy látszik nagy megkönnyebbülést szerzett neki, visszatért a ház belsejébe, és kezdte számba venni a készleteinket, mintha semmi sem történt volna de félszemmel Tom haláltusáját kísérte, mikor ez véget ért, előkerült egy másik lobogó, melyet tisztelet teljesen a holttestre terített. Ne bánkodjék, kedves uram, mondotta megszorongatva a lovak kezét. kell leszebb. vég? Én nem féltek egy olyan embert, aki a kapitánya és ura iránti kötelességét teljesítve esett el. Talán a hittudomány szempontjából nem egészen így van, de a tényt nem lehetett letagadni. Aztán félrepont engem. Dr. Livzi, hány hét múlva várják önök ide a kísérő hajót? Elmondtam neki, hogy sajnos nem hetekről, hanem hónapokról van szó, mert ha haza nem érünk augusztus végére, Blendley utánunk küld egy másik hajót, azonban sem előbb, sem később. Nos hát... Válaszolta kapitány, megvakarva a feje búbját. Ha nagy teret is engedünk a gondviselés közben járásának, mondhatom, hogy nagyon belekeverettünk a hínárba. Hogy érti ezt? Kérdeztem. Nagy kár uram, hogy nem tudtuk megmenteni a második szállítmányt. Ez az én véleményem. Szólt a kapitány. Talán a puskaporral és a golyóval kibírjuk, de az élelemnek nagyon szűkiben vagyunk, nagyon szűkiben. Oly szűkiben, lipzi doktor, hogy... Talán jobb is, ha egy szája kevesebben vagyunk. És azzal a holtest felé intett a lobogó alatt. E pillanatban nagy zúgással, süvöltéssel egy ágyugójó repült el magasan a háztető fölött, és messze a fák közé hullott. Oh! – Ahó! kiáltott föl a kapitán. – Csak durroktassátok el a puskaporotokat! Nem sokára kifogytok belőle! Még egy kísérlet következett, ezúttal jobban céloztak, mert a golyó a palánkon belül csapott le, nagy porfelhőt vert föl, de semmiféle kárt nem okozott. Kapitány! Szólt a lovag. A ház teljesen láthatatlan a hajó fedélzetéről. Úgy látszik, a lobogó szolgál nekik célpontul. Nem volna okosabb, ha behúznánk. Bevonni a lobogómat? kiáltotta a kapitány. Nem, uram, nem én! És alig, hogy kimondta ez szavakat, minnyáján egyetértettünk vele. Mert nem csak a tengerész törhetetlen büszkeségének tettünk vele eleget, hanem jó forténak is bizonyult, mert ellenségeink belátták, hogy rá sem hederítünk az ágyuzásukra. Egész estén keresztül tartott a lövöldözés. Golyó, golyó után röpült el a ház fölött vagy a ház előtt, fölverve a homokot a kerítésen belül, de olyan magasan kellett célozniuk, hogy a golyó fáradtan lehullott és a puha fövénybe fúródott. Nem kellett visszapattanástól félnünk, bár az egyik belevágódott a háztetőbe és a deszkapadlót is áttörte, csak hamar megszoktuk ezt a longa métát, és annyit se törődtünk vele, mint a játéklabdával. Valami hasznunk mégis lesz belőle, érdezte meg a kapitány. Az erdő előttünk bizonyára tiszta. Az apá is megtette a maga dolgát, és lehet, hogy a ladikunk már kim van a szárazon. Ki jelentkezik önként a sonkák behordására? Gray és Hunter léptek elő elsőként. Jól fölfegyverkezve kilopózkodtak a palánkon, de minden hiába valónak bizonyult. A lázadók bátrabbak voltak, mint sem vártuk volna, vagy pedig jobban megbíztak Izrael tüzéri művészetében. Négyen vagy öten azzal voltak elfoglalva, hogy elhorták a készleteinket, keresztül gázolva velük a sekélyvízen az egyik csónakig, amely a közelben tartózkodott, és egy-egy csapással küzdött az áramlatsodra ellen. Silver a csónak farában ült és rendelkezett, és minden legénynek a kezében egy-egy muskéta volt, amelyek valamely titkos rejtek helyről kerülhettek elő. A kapitány belefogott a naplóírásba, amely ekként kezdődött. Alexander Smollett parancsnok, David hajó hajóorvos, Abraham Gray hajóács, John Trelóni tulajdonos, John Hunter és Richard Joyce, a tulajdonos szolgái, szárazföldi emberek, ennyien maradtak hűségben a hajó legénységéből. Tíz napra való szűkös élelemmel partra szállottak mai napon, és kibontották a brit lobogót a kincses sziget vára fölött. Tom Redruth, a tulajdonos szolgája és szárazföldi, elesett a lázadó golyójától találva. James Hawkins hajósinas E én is azon tűnöttem, hogy milyen sors érhette a szegény Hawkins-t. A szárazföld felüli oldalon valami hívó szó harsant föl: Valaki szólít bennünket! szólt Hunter, aki az ablaknás strázsált. – Doktor, lovag, kapitány, halló, Hunter, maga az! hangzott a kiáltás. Oda az ajtóhoz, abban a pillanatban, amikor Jim Hawkins éppen keresztül mászott a palánkon.